16. Вовкулака Очуняв пан Вербовський тільки тоді, коли останні промені сонця пробивалися крізь вузьке, рублене віконце. Перше, що він побачив, було заплакане лице Оксани, яка витирала йому кров з обличчя. Гірко стало пану Вербовському. Вибач, доню, що завів тебе у степ від біди, ховаючись, а уще ще більшу втрапили. На все божа воля тату, відповіла дівчина за своєю звичкою тихої покірності до волі проведіння. Промовчав на це пан Вербовський і гострий біль пронизав його груди. Не може я тебе, дівчину, напотало залишити, тільки встиг проказати, як двері відчинилися і до комори завалився харциз. Глянув він на пана Вербовського і низько вклонився, блазнюючи. Чи дозволить вельможний шляхтич у себе нашого князя прийняти? Але на це глузування пан Вербовський гонорливо відповів. У князя цього душа чорна. Нічого, зараз присвітимо, сказав отаман, заходячи зі смолоскипом до комори. За ним війшов і малюта. Пан Вербовський зі стогоном спробував Оксану затулити. Бачиш, пан вельможний вести у нашій владі, спокійно промовив отаман, сідаючи на лантух із сіллю. Тому краще буде, як ти нам розкажеш із яких таких справ тебе у дике поле занесло. Не тобі це знати злодійська душа, відповів йому Вербовський, просто дивлячись у страшні очі отамана харцизів. Той розрегатався на таку зухвалість полоненого. А я міркую, що, судячи по всьому, добре ти колись у полі показакував із січовою братією. Може, якийсь скарб із військової здобичі десь у Байраці приховав, а зараз за ним вернувся? І з цими словами Волог підніс смолоскип до блідого обличчя пана Вербовського. Той прохрипів. Нема у мене скарбів у степу. І то, немов собі міркуючи, проговорив Волог, дівку свою ти б сюди не віз по такій справі таємній. Так за яким ділом тебе сюди занесло? чую, що великий зиск ми з тебе будемо мати. Спохмурніло чоло пана Вербовського і сказав він із болем: Вітчизна наша руїною взялася, військо сплюндрували, а ти немов ворон мертвечиною живешся. Сам же колись у кощі був. Волохижо очима блимнув. Нерозумний ти, пане Вербовський. Першими ви, козаки полкові немов Волина на лигачах козацтва своє задурно віддали. А тепер і військо за вами підкосилось, так що нема більше ні вітчизни, ні закону. Один закон тепер. Хто вспів той з'їв. Так що не пробудеш ти в моїй душі нічого. А хіба в тебе душа є? вигукнув пан Вербовський, і волох мовчки дивився на нього. А що ляси точить? крикнув рудий малюта. Зараз він усе розкаже. І з цими словами вдарив він у груди пана Вербовського чоботом, залізом обкутим. Впав старшина, а малюта схопив Оксану за коси і кинув перед собою. Пан Вербовський спробував підвестися, але два харцизи схопили його за руки і до горла ніж приставили. «Останній раз, – питаю, – каже, пане Вельможний, чи за скарбом у степ подався, чи тікаєш від кари царської, чи женешся за кимось?» Страшно глянув отаман Волох на пана Вербовського, але той тільки хрипів із закритими очима. «А зараз спробуємо боярську доньку». Рикнув малюта і почав зривати намисто з Оксани, яка марно пручалася, притиснута до підлоги. Зірочка, зірочка, зірочка. Чіпка, весь подертий колючим бур'яном, крутився між копитами коня-цигана. Нарешті харцизу вдалося підхопити малого зачуприну і притиснути немов жертовне ягня до халяви. Вправним рухом харциз закинув голову хлопця назад і змахнув ножем над його горлом. Чіпка побачив над собою блискуче лезо. Раптом Велика чорна тінь підлетіла із землі і тяжко вдарилася у тулуб цигана. Харцис покотився із сідла. Кінь піднявся дибки і чіпка впав у ковил. Жорсткий катран дряпнув його по обличчю. Чіпка підняв очі і крик застиг у нього в горлі. Прямо перед ним лежала чорноборода голова. З навпіл перекушеної шиї густо сочилася кров. Кінь із потвореним тулубом оскаженіло нісся навпростець. Чіпка затрусився немов у пропасниці. Величезний чорний вовк із скривавленою пащею дивився прямо на нього великими червоними очима. Зірочка, зірочка, зірочка. Не крутися, дівко, харчав малюта, викручуючи Оксані руки. Дівчина борсилася з останніх сил, намагалася кусатися і дряпатись, але божевільний страх позбав її останніх сил. «Що, Драгуне, тяжко старшинську доньку подолати!» – глузливо кинув Волох байдужими очима, дивлячись, як б'ється дівчина. Нарешті захеканому Малюті вдалося заломити руки Оксани за спину так, що бідолашна не могла навіть поворушитись. «Ну що, не пожалієш рідної душі?» – кинув пану Вербовському Волох. «Будеш ти проклятий за цю наругу і за злодійства свої!» – крикнув пан Вербовський із лютою ненавистю, дивлячись на Волоха. Малюта вишкірився і рвонув плахту на дівчині. В ту ж медь двері розчинилися. «Біда, отамане!» До комори вбіг Харциз у гусарському доломані. Обличчя його було кридяне від жаху. «Кінь цигана приніс!» «Ну так що з того?» – крикнув Волох. «А те, – відповів Харциз, – що голову свою циган десь по дорозі загубив. Потім побавишся, малюто!» – крикнув Волох і вискочив із комори. Рудобородий лайнувся, хлопнув Оксану постигну і крикнув. «Нічого, душенька, ми з тобою ще пограємося!» – і вискочив за отаманом. На подвір'ї похмуро стояли колом харцизи. Один із них ледь втримував схарапудженого коня. Біля коня, зачеплений ногою за стримено, лежав скривавлений тулуб без голови, страшно потолочений і покремсаний від гонитви степом. Волог пильно придивився до залишків шиї, з якої стирчала біла кістка хребта, і мовчки пішов до тину. Сперся на нього і втупився удалеч. Чорне небо зливалося із степом. Зловісна тиша страшним тягарем зависла над переляканим натовпом, що застиг на хутірському подвір'ї. Пронизливе завивання, від якого кров холонуло в жилах, зіткалося із темряви і попливло над землею. Малюта похапливо захрестився. Харцизи стиснули зброю. У когось зірвалося слово і застигло немов вирок для всіх. Вовкулака. «У кого є срібло?» – несамовито закричав Волох. Харцизи почали вивертати свої кишені. Малюта кинув посеред кола шапку. До неї полетіли срібні персні і монети. «Рубай на картеч!» Коротко наказав Волох. При світлі смолоскипів харциз у гусарському доломані почав рубати тесаком срібло на зрубі колодязя. Та не встиг він зробити й десяти ударів, як довга чорна тінь перелетіла через тин і опинилася на середині подвір'я. Хтось знов не самовито кричав. Вовкулака! Величезний чорний вовк на мить застиг посеред двору і стрибнув на харциза в доломані. Той спробував відмахнутися тесаком, але вовк одним блискавичним рухом вискаленої пащі відхопив йому руку з Харциз впав у калюжу власної крові. Гримнуло декілька пострілів із мушкетів, але від них тільки задимилася вовча шкіра. Вовк одним стрибком подолав відстань до найближчого стрільця. Той кинувся тікати, кинувши мушкет, вовк збив його і стрибнув на спину. Білі ікла з хрустом зімкнулися на шиї. Другий спробував закритися мушкетом. Вовк збив його тулубом і вигриз обличчя. На подвір'ї заметушилися і смолоскипами харцизи. Вовк легко здоганяв їх, рваво скаженіло і кластою пащою горлянки. Трощив, немов сухі стеблини кістки, рвав пазароме жили і розтинав животи та груди. Пан Вербовський й Оксана заклякли у коморі. Жахливі передсмертні крики, звіряче рикання і моторошний хруст людської плоті, яку нівечило пекельне створіння, паралізували їх. Двері комори були відкриті, і в отворі було добре видно при світлі кинутих смолоскипів, як металися божеволіли і гинули один за одним люди. Рятуймося, доню, отямившись, прохліпів пан Вербовський, підхопив дівчину за руку, і вони вискочили із комори. Тікачі заскочили за край будівлі, пробігли через вулики і сад і опинилися на величезному лузі. Хутір, звідки долітали пекельні звуки, лишився позаду, повний місяць, яскраво освітлював схил, високі трави, декілька кам'яних хрестів і могилу, що височіла вдалечі. Оксана озирнулася, над хутором поступово піднімалася заграва. Батько щосили тягнув її за руку. Дівчина бігла, відчуваючи, як серце калатає у грудях. Раптом пан Вербовський зупинився. Позаду гупали копита. Не встиг він повернутися, як важкий круп коня, вдарив його у спину і пан Вербовський полетів на землю. Оксана скрикнула, до неї тягнулися руки. У світлі місяця дівчина розгледіла страшне обличчя Волоха. Той схопив її за стан і кинув поперек сідла, пронизливо гикнув і понісся далі. За ним, що сили б'ючи своїх коней нагаями, полетіли степом малюта і ще один харциз. Прийшов до тями пан Вербовський тільки вранці. Одяг його був просякнутий холодною росою. Він озирнувся навкруги. Оксани ніде не було. Напружуючи останні сили, перемагаючи більшу тіло й душу, пан Вербовський піднявся і шкутуляючи побрів до хутора. Хутірські будівлі дотлівали. Білий дим ще піднімався над згарищем, де інде спалахували останні язики полум'я, пробігали по обгорілих дошках, шукаючи собі поживу і зникали. На подвір'ї лежали мерці і запеклися калюжі крові. У тих, хто лежав поблизу вогнища, обвуглилися тіла. Чорні обличчя вбитих кривилися в останніх гримасах смертельного переляку. Біля воріт хрипів і був копитом по землі кінь. Живіт коня був розпоротий, і з нього слизькою кулею вивалилися у пил тельбухи. Притиснутий конем до землі лежав вершник. Одяг на його грудях був пошматований і залитий кров'ю. Скляні очі широко відкриті, а рот назавжди застиг у німому крику. На землі валялися смолоскипи, зброя і шматки одягу. Шар на подвір'ї був покритий відбитками ніг. І залитий кров'ю. Вербовський нахилився, придивився до ґрунту. Глибокі відбитки неприродно-великих вовчих слідів покреслили стежками весь ганок. Пан Вербовський підняв чиюсь шаблю, захитався і пішов прямо в степ.